Doina na fiului cel iubit. Doamne, domn al slavei, crește măslinul neamului tău, ochii de frunze, luându-i din soare. Doamne, domn al dreptății, coroana i țese un curcubeu, pe tâmplai de argint ca o floare. Doamne, domn al nădejdei, crește măslinul neamului tău. Cu iubire să dea roada lui minunată. Doamne, domn al iubirii, în adânc ne săpat legea ta, ca o pecete să stea pe inimii poartă curată. Doamne, domn al milei, crește măslinul neamului tău, rădăcina din glie de neamuri șadună. Doamne, domn al biruinței, pe creangai de aur ai trimis un porumbel ca semn al izbânzii din urmă. Doamne, sfetnicul minunat, crește măslinul neamului tău. Crucea așezându-i pe piatră, Doamne, mântuitorule, Vlăstarul se naște dintr-un sărut dat iubirii de om într-a cerului poartă. Doamne, înger de mare sfat, crește măslinul neamului tău, așteptând clipa vie curată. Doamne, fiule iubit, când în de fiu, ai să vii și ai să aduci o iubire de tată. Lacrima măslinului Doamne, cel cu... Doamne, cel ce cu aripile iubirii, și dorului, la certe inățat, și nouă lacrima dorului, de subgeana gândului ne-ai lăsat. Pune mirul și lacrima măslinului peste rănile inimilor noastre, așa cum în pilda Samariteanului milostiv ne-ai învățat.